Два случая на насилие на расова основа в София които обаче не влязоха в медиите с малки изключения. За разлика от инцидента на булевард Двитуша, например, те белязаха въпреки това изминалата седмица семейство на българка и афганистанец беше пребито от група младежи пред дома им в София. Това стана ясно и по време на една от наистина редките прояви на солидарност с мигрантите и бъженците преди няколко дни на кратка демонстрация пред НДК – тази демонстрация също не срещна почти никакъв медиен интерес. Безчувствени ли сме към проявите на насилие, освен когато някой има интерес, то да бъде използвано за политически цели? Това са въпросите за разговора, който записах преди ден с двама потърпевши и техния приятел. Добър ден, казвам на Георги Спасов, математик, човек, който се занимава с информатика, но също така е ангажиран и в различни каузи за солидарност. Добър ден на вас и на вашите слушатели. Добър ден и на Джавет Нори, афганистанец, който почти 20 години живее в България. Здравейте, Джавет. Здравейте, добър ден и на вас и на вас и вашите слушатели. Джавет решава да умре. Това беше разтърстващото заглавие в Капитал през далечната 2007 година което ме отведе като репортер тогава към Бусманци, а там 20-годишният тогава Джавет беше направил опит за самозапалване, за да освети сериозен проблем. А не му е лесно и досега сега на Джавет, очевидно. Беше ли неочаквано това нападение срещу вас и съпругата ви и какво точно се случи? Джавет, разкажете. Откъщи е слизаме... Аз и съпруга ми тя отпред, аз отзад. А, минавам, виждам момчета там, блатат. И аз усетих, към има нещо тук и веднага завърдих телефона. звъних на 112, а, една жена дигна дижурна и, и, и казах, бихам бързо спратите една картурка, че и едни момчета блока ми те неща, Аз никога не съм ги виждал тук. Но мисля, че нещо се случва тук, ако може бързо да спрашате е, една патрука и в също време те починат ами, да ме ударят с арматури и ладиха от храси и такива железа. Почнах надо удара, че смут в ритни си. Първо, чето човека бяха, бяха, бяха, да, нахав, глава, хуманно всички десе. Или и кажа, че отмайнят, към души, без причина нито ги познавам, нито съм ги виждал някога. А, и в същото време виждам, че те не е само мене. Почнаха рагона, момичето. А, виждам три, три мъже с една огромен камък. Става дума, Джевец, за вашата съпруга, която е българка, нали така? Да. Тя е от. Рафа и там, родена там. Аз съм мисля, че пообяля по от тези, които представят на расистички. Сега, а, вие а, може би казахте, но може и да не съм чула в колко часа се случва това. През бял ден, 11.30, 11.20, така да не се лежат. Преди обяд? преди обяд, съвсем на, на дневна светлина, така да се каже. Да, да. А, смятате ли, че... Смятате ли, че а, как изобщо си го обяснявате това? А, каква може да бъде причината вие да бъдете, да бъдете атакуван от група от четирима младежи, подготвени, а, да нанесат сериозен побой? Той в, в, след това на 6 места, друго е така случва. И, и гонихаме пак такива момчета. Не, не на, на, на, на, на младост, а на други места. Но това е голям, в момента е голям пролунче. Както като мене, такъв момък много трудно могат да обикарат на, на, на освен на места. Тоест, смятате, че а, ви разпознават като чужденец и оттам нататък никой не се пита от кога живеете в България, владеете български, няма не, никакво значение. Anna, не, няма, няма значение. Нападате прибият във вреги си от 23 години тук живее. Не съм осъден. И не съм никой, не съм ударили на шамал на Българите. Иде съм пребил толку, пребит толку, какими натрия тази, където, където. Ва, да знам, както обяснявам, че вовеке всички тези ништа, пак ништо никой не те пита. Как реагира полицията? В крайна сметка дойде ли патрулка? Пътруката сигнал давам Сред сигнал 45 минути извън. Това е ненормално, аз не вярвам, че това да бъде нормално. А, а вече застава да престъпление, тогава след престъпление и пак 5-10 минути забават и да те ви те нападат, отколкото да си представят като э, э, получай. Э, представят като. Не знам. ми не сме. Това е ясно, че не сме добре душили тук. Но. Э, това е. закон, е, е, е, а, а не може да не е спазват никой законите. Така да. би трябвало да бъде... За, законите би трябвало да се спазват. А Джавет, смятате ли, че патрулката се бави толкова, защото вие, когато я викате, казвате своето име Джавет Нори? Да. А в същото време М... ме ме когато винаги спиват полицай. Аз съм много тормозен. По, по половин час 20 минути ме спират, полеза и не ме остават намира. Аз не вярвам, че това е нормално и отсещо време, например, един път, на ден пет пъти ми спира. Той се аз не да вина и аз колко пъти да им казвам, вика това, ако трябва да вика, сто пъти, си спирам. Аз ако това не вярвам, че трябва да, да, да, да бъде това. Тоест, това, което вие виждате, е, че от една страна ви атакуват някакви младежи. Ще се опитаме да изясним и с вашия приятел Георги Спасов, какво може пък тях да ги мотивира. Но от друга страна не намирате и подкрепа от органите за сигурност и от полицията. Напротив, често ставате повод за по-щателни проверки. Просто на базата на това, че изглеждате различно, изглеждате като чужденец. Ще търсите ли правата си, Джавет, по път? Имате ли адвокат? Извадихте ли медицинско свидетелство за побой, който ви е нанесен? Бяхме опериров и извадихме някакви документи, но не... сега отиваме, защото остана събота, неделя, а те полиция не задържаха много до късно и вече те медицинско, те до 2 часа работят и не можах да успеем и днес. Надявам се сега да отида до късно и вече те медицинско, те до 2 часа работят и не можа да успеем и днес. Надявам се сега да отиваме да ги да изкараме медицинско. Разбирам. А ще търсите ли адвокатска защита от правозащитна организация? Ами, да. Надявам в комитет да се върши работа и те са обещали. Се, се, се, се, това е истинско опит за да убийство. Благодаря ви. Джавет Нори, сега продължаваме с Георги Спасов а, в опит наистина да изясним какво се случва по улиците на София. Всъщност нападението на Джавет Нори и неговата съпруга, е единственото в деня на тази демонстрация в солидарност с бъженците и мигрантите, която а, вие и ваши приятели Проведохте. Виждате ли връзка между тези събития, Георги? Да, категорично има връзка. Това са нападения, извършени от едни групички, групировки млади хора, които са възпитавани в омраза. Това може би е новина за слушателите, обаче институциите може би са добре запознати да действат за тези неща. Тези групички са възпитавани от стари неонацистски организации, като Български национален съюз, като аз и други такива възпитават ги, освен индоктринация нали, на неонацизъм, на омраза, на расизъм, на ксенофобия, на антисемитизъм и на всякакви видове на Сирия и омраза. Ги възпитават и на бой. Обучават ги да се учат на бокс, на уличен бой. Те дори извезнаха с репортаж по телевизията, излезнаха по техните телевизии, там скат, как. А, и обучават. На видеото се вижда, че тренират и с огнестрелни оръжия. В смисъл, това си прилича на паравоенни групировки, подобни на БНО Шипка и тези, които са спонсорирани от Русия, които са изключително опасни. В смисъл, не искаме София да се превърне в град, където има размирици по улиците и където има банди, които тормозят. Така че това е едно организирано нападение и то не е едно или две, за съжаление. В последните дни това, което достига до мен, вече са за много повече нападения. Това е като епидемия от такива нападения. Замислих се, като казахте стари неонацистки организации, дали примерно Българския национален съюз би възприел това като обида или като, а, като похвала, изобщо как в тяхната скала съществува подобно определение, дали те се самоопределят като неонацисти. Какви са вашите наблюдения над, над тази група организации, които споменавате, смятат ли, че идентификацията с нацизма и с Третия Райх е нещо отрицателно или позитивно? Да, аз ще кажа, че слабо ме вълнувате как възприемат. Нещата за мен, те не трябва да съществуват като организациите, трябва да имат много сериозно противодействие от всякакви страни, включително обществено. Всеки родител трябва да провери детето му дали участва в такива групировки, да проверих за какво става въпрос, да се поинтересува от това дете, да го възпита към уважение към другите. Независимо как изглеждат, какви са, що са, по отношение на това как се възпрема, те крият а, неонацистката си идеология, в смисъл такъв, че проповядват, но я проповядват завуалирано, защото все пак не искат да си навлекат проблеми с допълнително с служби и така нататък. Все пак, дори нашите да не си свършат, има и европейски плюс, че крайно десният тероризъм в Европа е, не само в Европа, знаем и какво стана в Нова Зеландия, е сериозен проблем. Това е огромна заплаха и трябва да, да я възприемаме сериозно. И когато видим, че някой го бият на улицата, а, дори да ни е страх, дори много да е страшно, винаги можем да се скрием в магазин, в заведение и да звъннем на 112. Това е нещо много важно, което да направим. ако имаме малко повече смелост, може да извикаме, ей, какво става, какво се случва тука, полиция, полиция. Защото това много често възпира нападателите. Те винаги нападат в съотношение 5 към 1, 10 към 1 и ако знаят, че нещо може да им се случи, веднага ще избягат. Сега казахте още нещо, което си заслужава да погледнем в дълбочина. Споменахте, че много често този десен крайно националистически Оклон на организации а, има връзка с а, финансиране от Кремл и от Москва. А, неща, за които се говори в Западна Европа, разкрития се правят в тази посока. Не стои така обаче въпроса в България. Също време с това виждаме, че Кремл и а, режима на Путин в кавички се опитват да обяснят войната срещу Украина като денацификация отново в кавички. А, не е ли... Какво виждате вие в този възел от обяснения? Защото ако, ако говорим за неонацистски прояви в България, няма ли вероятност някой да се опита да ни спасява от а, неонацизъм о, по улиците на София, примерно, по подобие на това, което Русия прави в Украина – денацифицира, както те твърдят? Да, това, което чуваме от Путин и от Русия, са само пропаганда и лъжи. В смисъл, че няма абсолютно никаква истина в това, което те правят. Те всичко, което могат да използват по някакъв начин, всеки един термин, който има някаква внушителна стойност, те го използват това нещо, използват вношенията за тези термини, нямат никакво съдържание тези термини. В Русия има много повече нацисти, много повече неонацисти, отколкото в Украина. Путин е един от тях, Путин е нацист. Така че не мисля, че трябва да рубуваме на това какво казва Путин. Просто когато някой лъже, просто не трябва да му обръщаме внимание и трябва да му се обърне внимание по по-различен начин да бъде спряна войната. Така че Русия спонсорира и тези най-вероятно. В Смисъл конкретно тези може би не, те може би са малко по -така независими от тази гледна точка, но имат други спонсори. Имат спонсори като републиканците в САЩ, които естествено пак са приятели с Путин, а, като религиозни фундаменталисти а, от различни евангалистки изповедания и други. Така че, просто според мен трябва да наричаме нещата такива каквито са. В смисъл тези хора да прикриват неонацистската си идеология, но ако човек вникне малко повече, ще забележи, че в техните си групи и чатове и организации въобще не го крият, а се хвалят, развяват свастики в метрото, развяват свастики по планините, навсякъде си ги показват тези символи на омраза. И всичко това е видимо в интернет и за това стои въпроса какво правят а, а, все пак службите за сигурност. Вие Виждате ли някаква връзка с политическата нестабилност с приближаващите избори? Дали пък няма сили заинтересовани от вклиняването на а, брутален а, национализъм, агр агресивен национализъм в политическата игра? Абсолютно. А, тези организации са кукли на конци в ръцете на популисти популистски партии, които вместо да обещават нещо реално, в смисъл, ще подобрим пътищата, ще направим детски градини, ще повишим стандарта на живот, те ще казват О, не, ние ще ви пазим от мигрантите. Ние тук ще ви спасим живота от тази опасност. А такава опасност няма. Това са няколко хиляди човека. Един инцидент на 10 години се случва и на тях им се случват един всеки ден сякаш. В смисъл, почти всеки ден четем, че има някой набит. Само заради това, че са различен цвят на кожата, изглежда различно или нещо не им е харесал. Това може да бъде детето на всеки един от вашите слушатели. Може утре вас да не ви харесат и да ви набият. Затова трябва наистина да се вземат много, много сериозни мерки и веднъж завинаги това да се прекрати тук. Сега, доколко е разпознаваемо престъплението от Омраза според вас за институциите? Това е доста сериозен въпрос и какъв е вашият отговор, защото ние чухме, че полицията се забавя с 45 минути според е, думите на Джавет, когато той е подал сигнал е, за нападението над него, а след това полицаите се изпитвали, като че ли по-голямо съмнение към самия него под това, което чухме току що Аз си спитвам изключително сериозно съмнение в работата на полицията. Мм, до там, че примерно вчера а, с нощи в Бусманци друг саудитски активист, журналист, който е държан там противозаконно, против решение на съда, а е бил пребит от трима полицаи. Бил е душен до безсъзнание. Казвали е му са да се маха. Това е нещо, което сега научаваме от вас. Ще проверим този случай. Да, Абдул Рахман Ал Халиди. Той излезна с а, съобщение. Днеска беше делото сутринта имаше протест и се разказа, и надявам се и да се разпространи повече, защото това е абсурдно. И много полицаи съм забелязал да имат а, негативно отношение към по-свободоливи възгледи, когато говорим за солидарност. Нали, разбира се, със сигурност има и такива, които не са, но съмненията в мен са много сериозни и считам, че трябва и много сериозно да се променят нещата в МВР, защото не е нормално расисти да работят като полицаи. Благодаря за това интервю а, с Георгий Спасов от Инициативата за солидарност с беженците и мигрантите и на Джавет Нори, който за пореден път, въпреки че живее от почти 20 години в България, след като бяга още като дете от талибаните в Афганистан, беше брутално пребит заедно с неговата съпруга, която е българка. Насилие, което става по обед, на дневна светлина, без да бъде възпрепятствано от никого.